Pon los turbo jets. Si conecto los turbo jets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbo jets! ¡Más inmediatamente! Me tengo que me he pasado duro, capitán. Nadie no, es perfecto. Bona nit, benvinguts un dimecres més. El Ningú no és perfecte el programa de cinema, còmic i sèries. El Ningú no és perfecte, com sempre, preparar tot el seu equip per parlar de tots aquests temes i molts altres. Primer, el que farem ràpidament serà comentar la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra Ningú on podeu trobar-hi tota la informació i descarregar-vos els programes cada setmana del Ningú no és Perfecte, si és que no els podeu escoltar en directe, o podeu escriure al nostre correu electrònic ningunoés arroba hotmail.com. Anem a presentar ràpidament a l'equip del programa, que aquesta setmana doncs, no hem vist la cerimònia dels globus d'or perquè no hi ha hagut hem pogut veure fragments de, de la roda de premsa, no?, que la notícia en aquest país semblava que era que Javier Bardem havia guanyat el Globus d'Or, el millor actor secundari. Vull dir, una cosa... Bé, aquesta era la gran notícia. No era la notícia la pel·lícula que havia guanyat, que era Expiación. Que bé, després d'haver-la vista, dius... Um, sí que potser no, no seria notícia, però vaja, bé. Ja ho comentarem. No sé si a les xafarderies tindrem ocasió de parlar de tot això. Marta, bona nit. Què tal, Marta Sanz, productora i encarregada de xafarderies de Hollywood. Hola, bona nit. Uh, tinc un títol tan llarg que jo no sé si m'hi cabrí en una targeta de presentació. Uh, això de Javier Bardem és normal? És actor de repartiment? Està bé? Perdona, però és de poble, dir La notícia és Javier Bardem. No. No, cert, això s'ho ha guanyat, no? O sigui, la notícia seria Javier Bardem amb una pel·lícula dels germans Coen. Uh, no, m'alegro molt per ell. A més, ara està nominat pels BAFTA, també, no? Britànics. Sí, el que vulguis. I a l'Òscar segurament també el nominaran, però no guanyarà pas. Bueno, al no anirà als Òscars. No, Aquesta és Aquesta és la gran notícia d'avui. És que la gent aquí es pensa que al Fanato si no sé què i que tot això és fantàstic. Escolta, no és fantàstic, diguem-ho clar. Vull dir, I els americans no són tontos i se n'han veure. Aquí, aquí han a enganyat a la gent eh? veure, Aquí s'ha enganyat a la gent per anar a veure Quan era un succedari sí, de sí. los otros Sí, I perquè ja. s'ha enganyat tant i tant Que vaig veure xifres de recaptació Ara no ho sabria dir, però ha estat De la molt alta posició de les vistes Durant el 2007 en recaptació eh? Campanya de màrqueting pura i dura Aquesta pel·lícula per si sola no ha fet res Sabeu quin ha estat, no? La més, la que més La que més què? La que més ha recaptat uh, Espanyola? No, no, no, de, de tot De tot? Algun Harry Potter o... No? no? Spider-Man 3? Pirates del Caribe. Pirates del Caribe. Bueno, o aquesta o Spider-Man 3 o Es Rectra, és una d'aquestes, havia de ser. Sí, sí. Bé, no, a les xafarderies, als globus, um, no parlaré perquè està en roda de premsa que voleu que us expliqui. El que sí diré és un... que, bueno, sigui que tinc una informació relativa a la vaga de guionistes. Molt uh -huh. Molt bé. Anem a presentar l'altre component del programa, en Gessin Casadamont. Què tal, Gessin? Bona nit. Hola, bona nit. I per molts anys, eh? Que merci. Assanyets... merci. Merci, merci, merci. Uh, ens parlaràs de cosetes, m'imagino uh, sí, i com que estàvem amb el tema qui ha guanyat, qui no ha guanyat, Persepolis tampoc està nominat als Oscars que veritat. això tampoc s'ho esperava ningú i també no, no. se l'han ventilat el, el Fernando sí que Sí, jo sí, jo tenia dos veles negres allí posades sí. Molt bé. i pel que fa a notícies que, bueno, tenim més notícies sobre Peter Jackson i el Hobbit Molt bé. que ja tenim argument de la primera i segona part, que no és tal com vaig i jo que vosaltres no, no, la poden dividir en dos, no la divideixen en dos. Doncs pues ja ens explicaràs a veure què farà Peter Jackson. Veig que ha sobreviscut a Tom Cruise aquesta setmana, no ha presentat cap demanda contra tu. Però perquè jo soc Mick dels Wilson, i els Wilson són més poderosos que Tom Cruise. Et protegeixen de Tom. Hombre molt bé, uh, doncs uh, què més tindrem? doncs uh, els concursos de la radioactivitat, el concurs del Ningú no és perfecte carrelem entrades gratis per anar als cinemas Oscar el telèfon és el 972-23-73-99 972-23-73-99 els primers que truquin s'emporten aquestes entrades per anar gratis als Oscar i uh, l'altre tema que tenim és el concurs de Panini que la setmana que ve fem el sorteig del lot de còmics de Panini aquesta setmana encara ens podeu trucar en directe i per afegir-vos en aquest sorteig que farem el lot la setmana vinent, el 972-23 73 99 o també ens podeu escriure un correu electrònic al el ningunoes arroba hotmail.com i contestar la pregunta que tenim a la nostra pàgina web del programa i res més, doncs, presentant i dirigint aquest programa en tenim mateix, a l'Ignès Gervat i el que farem ara serà a continuació anar directament amb les novetats cinematogràfiques Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla shows doncs comencem amb la primera de les estrenes aquesta setmana es tracta de los crímenes de Oxford pel·lícula que dirigeix Àlex de la Iglesia i bé, ja avanço que estem treballant perquè la setmana que ve el tinguem entre nosaltres l'Àlex de la Iglesia eh, si li podem fer una entrevista en directe el dimecres de la setmana vinent eh. esperem doncs, que, que puguem contactar amb ell i que puguem fer aquesta entrevista la setmana que ve de totes maneres, la pel·lícula en de dir que està protagonitzada per actors eh, internacionals de fet la pel·lícula ha estat així com Sona a Elijah Wood, el popular Frodo del Senyor dels Anells John Hart, Leonard Watling i Julie Cox. «Los Criminis d'Oxford» està basada en la novel·la de Guillermo Martínez i Àlex de la Iglesia una mica el que fa és oblidar-se en part del seu estil habitual i ens presenta un thriller clàssic dels de tota la vida... Martin és un jove estudiant nord-americà que arriba a Oxford amb l'objectiu que el professor Arthur Seldom, un prestigiós matemàtic, dirigeixi la seva tesi. Degut a les discrepàncies amb Seldom, Martin ja està la idea que Seldom no li dirigirà la tesi i decideix tornar al seu país. S'ha llavors quan l'anciana propietària de la pensió en viu Martin és assassinada. Aquest serà el primer d'una sèrie d'assassinats en què l'assassi va deixar en pistes una sèrie de signes en cada assassinat. Hem de dir que la pel·lícula va ser rodada íntegrament entre l'on i Oxford, i que la veritat és un thriller, doncs, de, de, de tota la vida, la vella escola, que tenim també una mica de ganes d'haver una proposta, veure què haurà fet l'Àlex de l'Eglésia en un dels seus primers treballs. Eh, no primer, perquè ja en té d'altres internacionals, però un important, com és aquesta pel·lícula. I nosaltres el que farem serà escoltar el tràiler. Aquell hombre no era un loco. Què era tan important com per jugarse la vida? la vida? El enigma que intentaba descifrar era el siguiente. ¿Podemos conocer la verdad? El estudiante americano. ¿Qué hace usted aquí? Yo vivo aquí. ¿Y usted? Visitar a una vieja amiga. Recibí una nota en la conferencia. ¿Y qué ponía? El primero de la serie. Series lógicas y crímenes en serie. ¿Qué? ¿Lo que usted quiere decir es que después de este crimen puede haber otro? Me temo que sí. Tengo miedo. Si conseguimos descubrir el sentido secreto de los números, conoceremos el sentido secreto de la realidad. Círculo, pez... ¿Cuál es el tercer símbolo? Un crimen imperceptible. único crimen perfecto no es aquel que queda sin resolver sino el que se resuelve con un falso culpable que no ho he dit al principi del programa, avui no ens acompanya l'Èlex de la Iglesia, esperem que sigui la setmana que ve, però avui sí que ens acompanya l'Antoni Giral, que el tindrem cap al final del programa l'autor de l'Enciclopèdia del còmic de Panini, que ens parlarà de la Golden Age i el creixement de títols de superherois. Això serà la part final del programa. Anem a continuar amb les estrenes, L'Amor en Tiempos del Cólera, és la següent pel·lícula que ha dirigit Mike Newell, el director que tanta fa quatre bodes i un funeral o el quart Harry Potter, amb Javier Bardem, l'actor de moda últimament Giovanna Meggiorno, Benjamin Brat i John Leguizamo. És la versió cinematogràfica de l'immortal novella de Gabriel García Márquez, del mateix títol, L'amor en los tiempos del cólera. La història és la de Florentino Ariza, un poeta que treballa en una oficina de correus que s'enamora de Fermina Daza, una dona que descobreix observant-la per la finestra. A través d'apassionades cartes aconseguirà despertar l'amor de la jove. El pare de Fermina s'emforisma quan descobreix l'assumpte i jura que els mantindrà separats per sempre. Amb els anys Fermina es casa amb un metge que ha posat fre a les epidèmies del còlera que afecten a la ciutat. Ella quasi ha oblidat a Florentino, però ell, malgrat tenir diverses aventures, no ha pogut oblidar mai i serà capaç d'esperar tota una vida per estar amb ella. Una pel·lícula que ve jo no sé què tal estarà, de totes maneres he de dir que fa molta mandra i a més dura dues hores i mitja, per tant encara fa més mandra, o si sigui, la història fa mandra la duració encara fa més mandra No no, no, No siguis tan dolent no, però és veritat, per fa favor. mandra És una pel·lícula per que favor. fa mandra Jo l'he llegida i no em va fer mandra A veure, Aliens vs Predator no fa mandra oh, oh. Això no és el que vas dir quan vas sortir de la pel·lícula però No, bé. no, no, però jo a priori no feia mandra anar-la a veure Quina comparació, moren tiempos de cólera Con Aliens versus Predator A veure, jo puc passar no, 80 jo... minuts al cinema però Jo l'únic que vull dir, sisplau que L'únic que vull dir és que si el director és el mateix de quatre bodes i un funeral, se li ha de donar una, eh, una opció, no? Sí, sí, sí. No, jo no dic que no. Aquest senyor segur que la pel·lícula està ben dirigida, però ai, aquesta història... No sé, dues hores i mitja d'aquests amors... Que no, bueno, que jo que convido a no. la gent que es llegeixi el llibre abans d'anar a veure la pel·lícula. Uh -huh, uh -huh. Molt bé, doncs aquí queda. <laughs> Anem per la següent. La tercera de les estrenes d'aquesta setmana que ens arriba divendres també és en el Valle de la pel·lícula de Paul Haggis el director de Crash amb Tommy Lee Jones, Charles Theron, Jason Patrick Susan Sarandon i James Franco una pel·lícula que eh, bé, als Estats Units la veritat és que no l'ha vist gairebé ningú i a mi Crash no em va agradar, i la veritat d'aquesta pel·lícula que ha tingut unes crítiques també això una mica estranyes, eh, no sé, també fa molta mandra veure-la. El director de Crash ens presenta la història del soldat Mike Derfield que després de servir a l'Iraq durant el seu primer cap de setmana a casa, desapareix i és declarat absent sense permís. Hank, el seu pare, un exmilitar, sortirà a la recerca del seu fill. Emily Sanders és una inspectora que ajudarà de mala gana a Hank en la investigació. A mesura que van trobar pistes, tot apunta que Mike va ser assassinat. Quan la veritat sobre el temps que Mike va passar a l'Iraq comença a sortir la llum, Hank es veurà obligat a qüestionar totes les seves creences. Anem per la darrera de les estrenes. És la criatura perfecta, pel·lícula de Glenn Strandring amb Dugrey Scott, Saffron Barrows i Leo Gregory. La història és la següent. Fa més de tres segles, els éssers humans van patir moltes epidèmies globals fins al punt que es va originar una mutació que va crear una nova raça, els anomenats Nosferatu. Aquests ajudaven els humans amb les seves tecnologies i noves ciències també necessitaven els humans perquè no podien reproduir-se entre ells, un equilibri perfecte per tant entre vampirs i humans però això es trenca quan un grup anomenat els germans estan en contra de tot i comencen una guerra un policia humà i un altre vampir saliaran per aturar els eh, xuclesangs que volen començar aquesta guerra eh? una, no sé un mena de pseudo-underworld però sense homes llop, directament ja només homes i aquestes serien totes les estrenes que ens arriben aquest divendres. I recordem els concursos. Giacín, ja ves escalfant motors, que anem per les notícies calentes. Els concursos del Ningú no és perfecte. entrades per anar gratis al cinema Òscar. Només ens heu de trucar el 972-23-73-99. 972-23-73-99, les entrades són vostres. O si voleu participar en el concurs de Panini, que sortegem la setmana que ve un lot de còmics, també ens truqueu aquest telèfon, el 972-23-73-99, i us apuntem les dades. Doncs vinga, anem per les notícies calentes. everything everything oh comencem amb les notícies que no sé si són molt, molt calentes aquesta setmana o què Sí, comencem amb un, amb un desig eròtic que sempre he tingut, que es veurà complert que Salma Hayek farà de dona barbuda De dona barbuda? Sí, és una cosa que sempre havia volgut veure i bueno, per fi es ets, ets un tio raro, eh? Sí, m'ho diuen ja, ja, ja. Bueno, Salma Hayek ja havia fet de Frida sí, Ja ah, havia fet d'uniceja pues sí. Li faltava la barba bueno. I a més que sospito que té les cames peludes És una cosa d'aquelles que tu pot ser, pot imagines Bé, bueno, eh, jo em farà de dona barbuda Serà a Cirque di i està basat en una saga literària juvenil que va així és una mica fantasia però més per adolescents amb mm. éssers estranys i tal i la bona notícia és que el director serà Paul Waits que és el mateix de la brújula d'Odarda oh. o sigui que bien, bravo bueno, bueno, aquest senyor, espera, té a Mirkan Pai que és no, una, un seva... niño grande, és la millor pel·li també, fet. també un niño grande, una gran peli, però esclar, una brújula d'Odarda aquest home s'ha desencarrilat una mica eh? però a veure, si l'has cagat amb una saga liter... de literatura infantil juvenil Mm. Per què hi tornes? Sí, sí, deixa-m'ho estar, no? I sobre amb Salma i Can no, És que això ara, bueno, no sé, a veure. Canvies Nicole Kidman fent de bruixa per Exacte Salma Haye i Barbuda, pues no No és el cas Després una de les pel·lis que mima del meu estil Que és Will Ferrell i uh -huh. John Cirelli Que compartirà cartell Molt bé a La pel·li Step Brothers I de què va? D'un pare que té un fill Mm. Vale? Sí, els pares ja us solen tenir això que És una cosa que va bastant unida <laughs> ho admeto Bé, pues un un home que està viudo i tal i té un fill que és gran i que no marxa a casa ni a patades I després sí. una mare que també té un fill gran que no surt a patades a casa mm -hmm. Aquests dos fills són Will Ferrell i John Cirelli <laughs> pues Ja són molt grans, eh? <laughs> I els dos pares s'es casen i Tenen que anar a viure junts els dos fills ja. I es portaran a matar Molt bé, Junse Riley que no està aire, No l'hem vist molt en papers còmics eh? Passada de vueltes uh, Walk Hard Que és la paròdia de, en la delgada Línia Junse Riley sí. ja. mm. Bueno la paròdia eh? ja ja, ja, ja, ja. Sí, sí. Que s'han anat a l'aigua Estats Units uh -huh. Que era en Jude Apatow Un dels productors del film i ara aquí, però és molt col·leguida que tot aquest grup pitjor que són amics meus d'en Wilson i tots aquests bueno, bueno jo Will Ferrell te'l salvo eh? m'agrada a mi també Will Ferrell uh, després tenim Public enemics que ja havíem parlat, que és la nova pel·lícula de Michael Mann que tindrà Johnny de protagonista uh -huh. anys 40-50 l'enemic públic número 1 d'Estats Units i s'uneix un nou actor al repartiment que és Christian Bale bueno, aquest home, quantes pel·lícules està rodant al mateix temps? no em peguis, no em peguis, no no, Terminator Víctor Batman, Esclar, Public una... Enemies Prou, deixi papers per altres també I bueno, ma, aquesta tarda mateix m'he enterat que faran la pel·li d'Eric de el... no, Vicky Vikingo Vicky el Vikingo Que no sia Christian Bale Ah mira, doncs pues podria ser, podria jo li veig eh, una perruca així una... Sí, Els dos cuernos i, apa. Apa, I que li no piquen las. Ah, bueno, i aquest senyor, en Christian Bale, interpretarà John Dillinger, que és el policia que va perseguir el personatge que interpretà en John Heddy. I després, gran notícia pels seguidors de Harry Potter, perquè han decidit els productors que l'última entrega, les relíquies de la muerte, serà dividida en dos parts, perquè diuen que és molt llarga i tant per tant la dividin en meva! I el millor tot és que diuen que volen contratar un director del nivell un dels noms que sona més forts és Stephen Spielberg aquesta és l'última la, la, la, la setena novel·la o sigui serà dos pel·lícules Sí. diuen que no és per motius econòmics no, no, que és no. perquè si volen plasmar tota l'obra de J.K. Rowling B, necessiten dos pel·lícules Clar, i el darrer llibre que tenia mil pàgines eh, van fer una sola pel·lícula vull dir. Mm. però diuen que han robat moltes crítiques Sí, sí, sí, sí, és veritat, sí, però per, per altres motius, diria jo però, eh. Bueno, no, no, no Després tenim Michael Gondry que està a punt d'estrenar la pel·li nova amb Black del Videoclub mm -hmm. i tal que pinta molt i molt bé sí, sí. I ja té una nova pel·li en carter que és The Return of the Ice Kings que serà un film de ciència-ficció protagonitzat per nens mm -hmm. Bueno és el que li faltava bueno, buscar. Michel Gondry és un home totterrany que tu no és capaç de fer de tot no, és coses de... coses rares, això sí eh? fa Fabrico... art attack Ei fa art attack amb les pel·lícules ja. i després també farà Miguel Muña que he vist eh, està basat en uns curs que ha fet ell i un amunt que és molt amic seu que són dibuixos animats uh -huh. en blanc i negre però que fan molta por Yeah, yeah, yeah. i es veu que vol que sigui un film infantil però és que fan por que ells dibuixos no, no, hi, no hi haurà nens a la sala no, és que ningú hi anirà o sigui, els grans hi han, va, és dibuixos animats els petits hi han, ai quina por dibuixos animats no hi n'hi ha ningú, ja aviso bé, no és el seu rotllo i després Scarlett Johansson que per fi ja vist que com a intèrpret no val res i es passa a la direcció Ah, passarà la direcció ja, tan sí. joveneta ella. Sí, sí, sí. A més el seu padrí és Woody Allen uh -huh. i es veu que s'està aprovant un film que es dirà New York I Love You que són una espècie de país jet però amb yeah. Nova York. Cada director tindrà cinc minuts per explicar una història ambientada a Nova uh -huh. York. Els directors seran Scarlett Johansson, Woody Allen, Zach Braff, Anthony Minghella, Miranair i per Changbuk.. Sí, bueno... En fi, no sé, aquestes pel·lícules no funcionen Pot ja fixar ja dic, que americans-americans eh? Només n'hi ha un? Uh, Woody Allen De Nova York només n'hi ha un Sí, Woody Allen, Jack Tot... Braff també és americà no? no és de Nova York, és un no, no, exercici sí. Molt bé ah, No, i per últim, el que t'havia comentat Que uh -huh. no porto apuntat, et penses que no Però, me'n recordo El Hobbit Això, el Hobbit, sí, el sí Doncs sí, sí. sí. no, resulta que el divideixen en dos uh -huh. I la primera part Del Hobbit serà basada en el llibre espantamara. per la segona? la segona part serà el pont entre el Hobbit i Apa. el senyor els anells o sí sigui que s'inventaran sí. i el guió mm. és de Peter Jackson amb la seva dona com sempre bueno. o sí sigui que els fans de Tolkien potser que es fiquen les mans al cap sí, sí i encara no sabem el director tampoc no, no, no, encara no. estem entre Guillermo del Toro uh, Sam Raimi Sí la cosa està per ahir i Eli Habut ja ha que té moltes ganes de sortir-hi aquesta nova pel·li sí, de, de Frodo repetirà paper perquè la no segona, ser, a la segona part com sí, que, que farà enllast enllastarà molt bé el Hobbit amb el senyor Alceneix perquè farà una història inventada seva ja, però, per sí, ja, ja li posen al Frodo ja. allà, s'ho faran viatjar amb el temps guai-la, oh, sí, sí, sí, regreso <laughs> al futuro sí, sí, amb <laughs> el McFly allà i, uah, ja està, me la compro ah, i per cert, una notícia que no has dit, que demà s'estan a Cloverfield als Estats Units Bueno. la pel·lícula de J. Abrams producció i que eh, s'està fent com una mena de, de, de boom de, de que si hi haurà més gent per veure el tràiler que passen abans que no, o la pròpia pel·lícula un efecte eh, que podria passar també amb Soy Leienda que abans passava amb Batman Begins doncs passen el tràiler de Star Trek abans de Cloverfield no, no tràiler, teaser mm, portarà més, no, la gent dirà a veure la pel·li més que... Ja no, hi haurà de tot, hi haurà de tot pensa que la gent té molta ganes a més el... no debut el teaser al mateix dia o sigui internet i el cinema és un sol so... no és una cosa que se sol fer sinó que es traia internet disponible un parell o tres dies després perquè volen que la gent vagi al cinema això no t'ho greus ni tu, jo et dic, els cinc minuts es traia YouTube, no es veurà bé però bueno uh, mm, sí <ríe> allò gravat amb la càmera, ja ho sé amb el mòbil o penjant directament a internet no, no, si, si això és uh, el que es porta, si ja ho sabem i bé, que ja veurem S'ha fet ja una petita descripció del tràiler, eh, escenes així de, de, de la NASA i tal. Però en tarden molt poc en gravar-la així, no? Però és un teaser, o si a poc de la pel·lícula. No es veu pràcticament res de la pel·lícula. Es veu que han agafat unes escenes de la NASA, fan una història de, de l'espai i tal, i llavors enllaça amb la veu de Leonard Nimoy amb l'espai, l'última frontera, i llavors es veu ja l'Enterprise i, i un cartellet. Em fa por. O sí sigui que veurem, si més no, el disseny de l'Enterprise en aquest tráiler. Wow. Teaser, Uh, doncs re, anem a veure Luca, Anem a comentar, vaja, el que hem vist aquesta setmana. Like guys... Doncs uh, comencem parlant, Marta, si et sembla bé que tu també has vist Expiación més allà de la pasión. Jo ja he expiat tots els meus pecats per un temps amb aquesta pel·lícula. Sí, sí. És una pel·lícula que no sé, la gent l'ha deixat extraordinàriament bé, s'han dut el premi al Globus d'Or jo ho dic sincerament, el trailer no de Llonces, però tothom deia que era tan bona, molt bones crítiques a més a més acabava de guanyar el Globus d'Or, i bueno, anem a veure què és, no? i sincerament quin pal és que no sé com dir-ho a tu fa Òscar no, no crec no, no, no. no s'ha fet expressament per anar a guanyar l'Òscar Sí, o sea. sí Però és que se li veu tant, que va tan expressament Per a guanyar l'Oscar que espero que no el guany Jo tant de bo, tant de bo Perquè no, eh? és una pel·lícula molt pretensiosa O sigui, l'únic actor eh, que li dóna vida I que m'ha agradat És en Macaboy És sí, sí. l'únic personatge que dóna vida als altres eh, Excepció, o sigui D'un gir final Sí de veritat xirre, és que xirre... jo l'estava veient i ja sé que potser no em tiraré automàquets perquè no n'hi ha però jo prefereixo una pel·lícula de Ginaustin basada en una novel·la de Ginaustin I tant, i tant, i tant, jo prefereixo el sentit de sensibilitat no, no, a veure, diuen que el llibre és molt millor eh? això també, això també és veritat. però és que hi ha diàlegs que sembla agafats amb pinces no, no entens molt bé la, la, la, la relació hi ha una, una escena de diàleg entre Kira Nyle quan bueno, el seu personatge que es diu Cecília, i el, el jove, bueno, el fill de la... El jardiner, de la, de, eh? De, sí, el jardiner. Eh, el jardiner amb estudis, eh? Mm, això sí. Eh, tot molt bucòlic. Doncs, que no, no, no, no acabes de lligar la relació? A veure, a mi al principi, principi, diguéssim, l'època abans de guerra, eh, bé, no, no em va desagradar, eh? Dir... Semblava una típica pel·lícula, us podeu imaginar el que queda del dia, no sé... Sí, una casa de... senyorial amb amb servei. Sí, però no em va desagradar, eh? dir, ara quan comença, diguem, el període de guerra, allò és un toston, però que no s'aguanta. És, és d'un avorriment, d'un avorriment que, que no pots parar de mirar el rellotge, i ja, saps lòc, a mires el progres, cara queda. Uf, que no passen les hores doncs aquesta és la sensació que no passen els minuts i quan dura la peli? dues hores du no no però sembla de, tres, eh? sembla, de de, sembla de tres no és American Gangster que en dura també dos dos llargues dos i mitja sí. llargues i no es fa gens pesada uh -huh. no es, és que jo no entenc als Globus 2 hi havia unes quantes nominades està havia, penjat, havia American Gangster no ho entenc Qui, quina és la productora? D'aquesta pel·lícula no, no ho sé ara no no. Hi caic, no sé. Mira Max no hi ha fotoà. El que no sé. El que té potser el, eh, especial aquesta pel·lícula expiación, eh, que el subtítol no li va ni amb cola, més allà de la passió no, no li va. Doncs eh, el que té especial són com utilitza el director la càmera en certs, eh, en certs moments. És molt detallista.gui o el que suposo que no ha pogut fer amb la descripció el llibre de ser molt descriptiu, m'ensumo, doncs ho heu volgut fer amb la càmera la mirada de la nena captar la mirada fixa en un punt és a dir, sense dir res i ha blancs, no? però d'imatge i això és l'únic que la fa una mica potser especial o poètica o massa pretensiós no sé com dir-ho Um, bé, a mi jo només cuanta lo del gir final que, que a mi m'va agradar, dir, va ser un Sí, és una, que una, Un aire fresc, bueno, sí, sí, però clar, arriba al no cap de 2 hores, no? Sí, no, no clar, tot lo que ve abans és, és una mica, és una mica llo, no? Perquè llavors s'entens algunes imatges que no t'acquadraven. <coughs> no, no, no, és clar. Bé, i canviem de pel·lícula ràpidament el meu minut per parlar d'Àliens versus Predator eh, no hi aneu vull dir, o si aneu vosaltres mateixos és eh, molt dolenta eh, eh, la primera eh, la primera Alien vs Predator eh, tenia un, una complexitat argumental brutal comparada en aquesta segona part perquè veure, el que passa en aquesta segona part és vull dir, és tan senzill com ehm centenars d'àliens cauen en un petit poble d'Estats Units i un Predator els va caçar i ja està, això és tot l'argument de la pel·lícula Hi tota una sèrie de personatges secundaris que polulen per allà que l'únic que han de fer és deixar-se menjar em, em recorda una pel·li de García canvies els aliens per comunistes no, eh, eh, és molt més divertit d'Àliens versus Predators que qualsevol pel·lícula de García eh? però, però, però no, no, no, no Vull dir malament ment, eh? dir que, que, no, que no, que no, hi torna, ni s'esplauca. Que... Deixen Aston. Ja només els directors són dos germans que són tècnics especialistes d'efectes especials. Sí, sí, que no, no. no han dirigit en sa vida, que ja et diu. Res, res, hi ha no, tio... no. Re, re, re. alguna nena mon a la pel·lícula una concretament, però no no no s'aguanta previ. I allà, se la carreguen. No, no penso dir, no penso dir, no. No penso dir. Uh, Marta, preparada, anem per les xafarderies, doncs quan vulguis. Ja, no perdona, box office. Ai, ai, ai, quin despiste que porto. Va, box office. Al camí sona els Estats Units, el box office. Oh, Doncs som-hi a la posició número 5, el i a les ardilles, 5 setmanes, 187 milions de dòlars. A la 4, la búsqueda 2, 4 setmanes, 187 milions de dòlars. A la 3, Juno, 6 setmanes, 71 milions de dòlars. A la 2, First Sunday, entrada de la setmana, 19 milions de dòlars. I a la posició número 1, de bucket list, 3 setmanes, 20 milions de dòlars. En primer lloc tenim el nou film de Rob Reiner, uh, The Bucket Lease, que reuneix Jack Nicholson i Morgan Freeman convertint-los en dos malalts terminals que escapen de l'hospital per fer realitat els seus últims desitjos, des de conduir un cotxe de carreres fins a gastar-se tots els diners en un casino. Les crítiques no han estat bones. Michael Rochaffen, del Hollywood Reporter, comenta que no tan sols Nicholson i Freeman no poden injectar suficientment vida a aquesta terminalment avorrida pel·lícula. En el segon lloc tenim a First Sunday, una pel·lícula protagonitzada per rappers afroamericans com per exemple Ice Cube que amb intenció de fer-nos riure ens explica com un home planeja robar l'església del seu barri per evitar que la seva ex marxi a un altre estat amb el seu fill. Les crítiques també són nefastes. Des d'Amuns, de The Online, diu que si Déu existeix, First Sunday serà l última pel·lícula per Ice Cube i Tracy Morgan. De nhi I ara, Marta, sí. Ara sí, xafarderies.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 Doncs, quan vulguis primera notícia. Doncs, primera notícia, comencem amb una esquela. Vaja. Sí. Brad Renfro. Ui! Ha mort. Que no era molt jove? 25 anys. Tenia un currículum de drogues. No sé de què haurà mort, però m'imagino que era a sobredosi perquè tenia tot un currículum aquell. L'actor no ho sabem mancada. De i... L'actor, sí, va ser trobat mort a casa seva a Los Angeles, d'acord amb la pàgina web temaset.com, que és una mina aquesta pàgina. Jo no la consulto freqüentment, però l'hauria de fer la causa de la mort encara no se sap tot i que sí sabem que Renfro té un llarg historial d'abús de drogues va ser condemnat l'estiu pesat a una pena de presó i si no, o si no, apuntar-se a un programa de rehabilitació que no va anar-hi dues vegades consecutives amb uh -huh. 15 anys la policia ja el va arrestar per portar cocaïna i mariguan als calçotets i als mitjons tot i la seva turbulenta vida Renfro ha actuat en moltes pel·lícules de culte com El Client Ghost World de Jacket, me'n recordo, era Adrian Brody qui sortia de Jacket? Uh, sí, sí, sí. I estava rodant l'adaptació dels informadors de British Tonelis amb Winona Ryder. Quina parella! Vaja. Una cleptòmana i un drogadicta. Sí. Està molt, no, sento. A veure si em En fi. Uh, doncs que ha mort. Bé, aquest, aquest noi va estar a Sitges fa uns, uns anys. Doncs mira. Set, uns 7 o 8 anys. <laughs> afortunats eh... els que el van veure, doncs. Sí, sí. Jo hi era, eh. Jo hi era, sí, sí. I, I anava bé o...? Nava pet ah, bé. Sí tenia una gent i es, es, es va emborratxar una mica sí sí, sí, sí, sí anava bastant borratxo i amb samarreta imperi eh, ja eh, més cap al vespre vull dir que ja mala vida ja apuntava malament, pobret Ginette Paltrow que ha sortit de l'hospital i està, ja és a casa Paltrow ha tornat a casa seva a Nova York després de, després de reconèixer que havia estat ingressada des de dilluns a l'hospital Montsinaí per a rebre tractament d'un mal que desconeixem també cosa que és normal no? ah, clar. Paltrow va ingressar acompanyada del seu marit Chris Martin ja sabeu el, el cantant de Coldplay l'únic que sabem és que és a casa i que es troba bé segons la seva representant què més? L'última... Ah, sí, Harry Potter. tenia aquí, però, ostres, aquest noi me l'ha aixafada, la oh. guitarra. Um, doncs no dic res, perquè ella ho ha dit tot. I va dir molt bé, o sigui que jo no tinc res més a afegir. Doncs passem a la següent. Passem a la següent. Paris Hilton, que serà la noia Harvard de l'any. Jo, clar, quan he llegit la notícia dic que aquesta és la notícia fric perquè ja sabeu que sempre porto una edifici afric no? uh -huh. podria semblar desconcertant que Hilton amb el seu historial tingués alguna cosa a veure amb una universitat ni tan sols en preescolar però no és el que sembla Paris no serà l'estudiant de l'any sinó que té programada una parada a Cambridge per promocionar la nova pel·lícula que es diu The Hotty and the Nottie ell és la de l'Arajoti, suposo. Eh? Hmm. Tu penses una cosa? Que des d'Aznar va anar aquí a una universitat? de. George Town. George Town, el prestigi universitari, que s'ha anat la merda directament. Si o sigui, Aznar, Paris Hilton, imagina't com anem. I profi... tots dos, junts? Per què no? Jo els hi veig. Amb una eh? mateixa frase. Jo els hi veig, eh? Jo els hi veig. A la granja, aquella... allò que feien... Sí, sí, amb la Nicole Rich allà munyint tots tres les vaques. I aprofitarà per recollir el guardó concedit pel Harvard's Husty Pudding Club, que és algo així com el club del menjar ràpid de Harvard, o... Hmm. Bé, doncs això. I que ja el tenen altres actrius i actors, eh, es veu, és de conya, suposo. George Clooney s'ofereix com a mediador a la vaga de guionistes. És l'únic que... Sí senyor, així, que m'agrada aquí Joss Cluny intervenir Sí senyor, és un pacificador Cluny vol acabar amb aquesta situació que ha portat a sèries, pel·lícules, cerimònies i late shows a posposar-se temporalment a o a treballar sense escriptors o a fer a, com es diu, a, a reposar no? a fer mm -hmm. reposicions bueno, Jeleno ha, sí, és... sí, ha fet un tracte especial ah. i preferent amb els seus guionistes i han tornat a la feina però això és dolent, això és dolent Escolta, però ell ja... Bueno, escolta, havien passat ja des del setembre, que m'entens? Escolta, escolta... Clar. Molt bé. Uh, la qüestió és que Cluny s'ha ofert per mediant entre l'Associació de Junistes d'Amèrica i els jefes de, de Hollywood i planeja demanar ajuda a Steven Spielberg, Tom Hans i John Wells. Clar, tu, davant d'aquests mediadors, què has de fer? Clar, clar. Però la gent pensa una cosa, que està molt cabrejada als Estats Units, eh, ja. Com, esclar. Perquè s'estan quedant sense sèries. Aquí comencem, ara, però ells ja porten dos mesos sense House, sense Anatomia de Grey... Sense... Imagina't. Això també ens acabarà arribant a nosaltres. I competirem. Sí, Prison Break, aquesta setmana s'ha començat a emetre els cinc últims capítols que queden de la temporada, que acabarà el capítol 13 i... Que trist. I això anem, no? Bé, bueno, potser surten a futures promeses. Mira, no ho sé De totes maneres, bueno, després ho explicarem a la secció de tele Que alguna nova sèrie s'ha estrenat és clar, amb cotes d'audiència molt altes Perquè totes les altres són reposicions vull dir, és que és que No hi ha competència Llavors no és um, gaire fiable eh? Michelle Rodríguez Ha sortit de la presó abans del previst Aquesta noia també és, uh, Va pel mal camí La que va formar part del repartiment de perdidos Us en recordeu, no. Michelle Rodríguez Ha estat posada en llibertat perquè la presó tenia Overbooking Bé no per bon comportament l'actriu havia de complir una condemna de 180 dies per haver conduït borratxa i altres coses sí, va conduir borratxa, li van dir pues, eh, presta serveis a la societat no? allò que fan i es veu que la van enxampar 3 vegades portava sabeu, aquella anella que els hi posen eh, el turmell per tenir una mica borratxa 3 sí, vegades mm. beguda i eh, esclar al final van dir a tu a la presó a complir condemna i uh, quan hi ha estat? 17 dies que poc va entrar per ser la nit de Nadal que també bueno, va passar el Nadal en companyia no? sí. un sopar de Nadal devíem fer sí, sí, sí. amb Michel Rodríguez què ha pogut passar el sopar Exacte. de Nadal bueno, uh, s'ha de dir m'agradaria veure la presó està a Los Angeles mateix vull dir. Mm. Uh, Robin Bright Penn que nega els rumors d'infidelitat per part del seu marit no sé si ens va escoltar o no les, la setmana passada les paves Us haig que tenia... de dir, nois Vosaltres que us fèieu il·lusions Que és mentida Sí, sí, bueno, sí, ja, ja Sí, sí no sé si no En Jacint <ríe> mm. fa uns gestos amb la mà Com si volgués volar Però jo <ríe> no. crec que Robin ha refusat les informacions Que ella va demanar al divorci a Sean Penn Després d'enxampar-lo en Fraganti Amb dues noies al llit Bé, bueno, en fi, que eren russes I que jo què sé, devien veure vodka I aquestes coses, l'actriu va presentar la demanda del divorci el 21 de desembre elegant, com sempre, diferències irreconciliables. Robin està farta de les especulacions a la premsa rosa sobre la causa de la separació, però no diu res, ja sabeu, no diu res que aquesta noia és molt discreta mm -hmm. bueno. i a cabo sí. ens alegrem perquè Casey Affleck celebra l'arribada del seu segon fill, el germà de Ben Affleck i la seva dona Summer Phoenix que és germana de... de Joaquim Joaquim Fènix mm -hmm. doncs estan molt contents de ser pares per segona vegada la parella es va casar al juny de 2006 i ja tenen un fill de 3 anys que diu Indiana August molt bé, suposo Indiana August no sé com li diran a la nena Bé, diran dins o... si alguna cosa d'aquesta ja s'inventaran. Ja I acabo, tenim un altre llans alegrem. Ah, sí. sí. Toni Colet que porta al món una nena, tots són naixements. Molt bé, que bonic. L'actriu i el seu marit Dave Galafasi han donat la benvinguda a la seva filla, la nena es diu Sage Florence. Uh -huh. I va néixer a Sydney, a Austràlia. L'actriu i el músic porten 4 anys casats i és el primer fill de la parella. Doncs ens alegrem per a ells, que Toni Colette és australiana, per tant ja ja és normal. Doncs, eh... Sí, l'ha volgut tenir a la seva, seva pàtria. Molt bé, perfecte. Doncs anem pels 40 minuts. Sèries han obert, els 40 minuts. Doncs la... La setmana passada debutava Anatomia de Grey a, a la tele, sense Isaiah Washington, és una, una de les baixes, i sense la Kate Walsh, que és la doctora Montgomery Shepard, que s'ha anat a fer aquest spin-off, que és Private Practice, que s'estrenarà aquí, en els canals... Eh via satèl·lit, diguéssim, amb el títol de Sin Cita Prèvia, i que en teoria ha comprat els drets en TN3, que ja veurem a veure què acaba sortint de tot això. La sèrie, eh, precisament Sin Cita Prèvia, bueno, és una sèrie eh, sense tant d'embolic colabronès com Anatomia de Grey, Incideix més en casos particulars, casos mèdics i bé és una sèrie mm, que no està malament Vull dir, està bé està bé, és, és bastant entretinguda, el que passa que és clar només porn nou capítols a mesos als Estats Units i no se li ha deixat encara temps per desenvolupar. La, la saga de guionistes, la, bueno, la vaga de guionistes eh, l'ha partit una mica la sèrie eh, per la meitat i sobre Anatomia de Grey que es va estrenar l'altre... Eh, el dimecres passat, aquesta quarta temporada, almenys jo vaig notar l'absència d'Isaia Washington, eh? Marta, tu que també ets una gran seguidora de la sèrie eh, què n'opines? Home, jo al principi no me'n vaig adonar eh, allò que... s'han anat, s'han anat mm. no sabem on és han anat a, a, a, com va ser? ha presentat la carta de dimissió sí, sí. sí oh, home, ha, ha. ja, ja me va saber molt greu Sí, perquè no és el mateix i és que encara em fa més ràbia quan hi han en, en, en George bueno, el que, el que sí. fa de George a la sèrie, és que és un noi ho sento molt, jo no puc amb ell com a actor eh? no, no puc no, no, el personatge més cada vegada... és molt desagraït i l'han fet repetir curs ja, que es foti Clar, però dit, bueno, ja que hem despatxat l'Isa ja repeteix curs que el no. que em sembla molt interessant és la nova, el nou personatge que han introduït que és la germana Sí, sí, sí, això, de, això pot prometre eh? pot donar aquí... I no entenc la relació entre Meredith i el doctor Macizo no? Sí, això està cansant una mica Està de... cansant, o sigui, o ho deixeu o, o sou una parella normal De, de però... fet, el mateix actor eh, Patrick Dempsey va dir que ja estava fart això, i, eh, i el que ell volia com a personatge és, és... oblidar-se de la Meredith i, i, i, És que i sembla endavant. ara mateix que li ocupa més temps la relació amb la Meredith, tortura però és una relació eh, tortuosa que no pas la seva feina com a cirurgià. Mm -hmm. Que en realitat el que a mi m'agrada veure és quan està dins de quiròfan. Sí, no? sí. Jo ara mateix també penso que al Patrick Dempsey el millor que li pot passar al seu personatge és que se separi aquesta noia. Ja cansa. Sí, sí. jo, bueno, ja està, no? Ja es deixa clar, no? Que... Bueno, ja ho on Es van caminant la cosa molt aviat eh? Encara Ara mateix estan fent el segon capítol D'aquesta quarta temporada Diumenge, vam veure The Closer També nova temporada, tercera temporada d'aquesta sèrie Amb Kira Sedgwick, guanyadora de, Del Premi Emmy Molt interessant Re, Reiterem una mica el que hem vingut dient D'aquesta sèrie, una sèrie policíaca Amb unes intrigues molt ben realitzades un equip d'actors brutal un plan vull dir que tots estan estupendos i molt bé, els guions són molt bons i l'empenta que té ella com a actriu, la veritat és que eh, merescudament estan convertint de Closer amb la sèrie estrella dels canals per cable i, i és la sèrie una de les sèries que, que més audiència té en el món del cable. Marta, que tu també et seguiràs de The Closer, si eh, vols afegir algun comentari al que he dit jo. L'únic que vull afegir sí. i bueno, dir és que m'encanta que hagi tornat uh -huh. perquè m'agrada molt aquesta sèrie uh -huh. molt bé uh, Jessy no sé si vols comentar alguna cosa els 40 minuts que hagis vist uh. Uh, uh, només vaig veure House l'episodi d'ahir sí. em va agradar molt perquè em no, va no, es, no, no espoilegis que un servidor no l'ha vist encara uh, em va recordar molt uh, el que era els inicis de House o sigui Mm, la vessant Chllojon que té. Ah, molt bé això està bé. i a més del càsting i tot això, que això no és cap que toth m' vist sí. em va semblar molt interessant, tot i que si tindrerés el cine o la televisió, saps a seguida qui passarà a aquest càsting. Ja, ja, ja ja. està les més gua ja les, ah, les cares'sonnen. Ah, ja, ja, ja. molt els famosets. Uh, abans anam amb l'Antoni Giral, un parell de, de notícies que, que tenim, que és que bueno, dels premis Globus Hor la sèrie que va guanyar Uh, ha estat Mad Men uh, una sèrie que per cert ha comprat els drets uh, Canal Plus i que veurem doncs, de d'aquí no gaire que és una sèrie que ens situa als anys 60 a Nova York d'una competitiva agència de publicitat i bé altres uh, guanyadors com per exemple la sèrie Extres a millor sèrie còmica, una sèrie britànica sobre els extras que treballen en superproduccions i bé David Dukovmi per Calicor... Calico... Ai. Californianication, Glen Close per Dam una mica han volgut premiar eh, noves, a noves sèries i noves produccions. i ràpidament comentar que eh, tenim el canal que emetrà la sèrie Terminator de Sarah Connor Chronicles, que és aquesta sèrie que va debutar eh, el cap de setmana passat als Estats Units amb l'ocade deia amb divuit milions d'espectadors en el canal Fox. Uh, com pot ser? Mm, doncs, uh, bé uh, Terminator és una cosa que interessa a més o més estem en plena vaga de guionistes que no es fan sèries, per tant uh, sèries que estaven a la nevera es comencen a estrenar i com que tota la resta són reposicions no hi ha mujeres desesperades no hi ha els diumenges i coses d'aquestes doncs uh, l'estrella doncs, el que s'estrena és el que veu tothom que en aquest cas ha estat aquest Sarah Connor que el que fa és enllaçar el Terminator 2 amb Terminator 3 que ens parla doncs, de la vida de la Sarah Connor una mare soltera que ha d'educar el seu fill John Connor amb tècniques de supervivència i guerrilla i bé els Terminators enviats del futur no deixaran de perseguir-los la protagonista és Lena Hedy que l'hem vist doncs, per exemple en el cinema a 300 i aquí Uh, veurem aquesta sèrie l'estrenarà al canal Extrem TV eh? dintre de les operadores per, per cable i veurem si algun canal doncs, també la meten obert aquesta sèrie i res, deixem aquí nosaltres els 40 minuts voleu ofegir alguna cosa més i si no, doncs anem directament amb l'Antoni Giral, El còmic d'en Guiral I tornem a ser, passades les vacances i festes nadalenques, tornem a tenir entre nosaltres l'Antoni Graal, el responsable escriptor d'aquesta enciclopèdia del còmic que publica Panini, i que el tenim avui entre nosaltres novament. Bona nit, Toni. Hola, bona nit. Què tal? Bé que tu també has sobreviscut a les festes. Sí, eh, no sense seqüeles, però hem sobreviscut. Molt bé. Doncs, si et sembla bé, comencem parlant. Eh, la darrera, el darrer programa vam estar parlant dels eh, supererògis de la Golden Age, especialment sobre Superman, Batman, però suposo que en van eh, aparèixer molts més arrel d'aquest boom, d'aquest gènere. Exacte, exacte. Estem parlant de... Bueno, a finals dels anys 30, a veure, hem de dir que realment el boom de Superman va ser absolutament extraordinari, perquè estem parlant d'unes vendes de 2, 3, 4 milions d'exemplars. Òbviament, a partir d'aquí, totes les editorials, fins i tot la mateixa editorial de Superman, que era Nacional, doncs es van llançar una mica no? al, al rué d'ocasis, no? Anem a, provocar, anem a produir nous superherois que tinguin una sèrie de característiques eh, aquests, no? I bé, Batman va ser un dels, dels, dels primers, diguem-ne, que a l'any 1940 Batman té col·lecció pròpia i, curiosament, l'any 1940 va ser un any d'aquells ple, ple de novetat, no? Per exemple... Estem parlant de l'empresa que edita Superman i Batman, que era DC Comics, que en aquell moment es deia National. Aquesta empresa en aquell moment era també la duenya d'un altra editorial, que es deia All American. Aleshores, aquesta editorial va començar a produir tota una sèrie de comic books amb nous superherois, no? per exemple. Eh, alguns eren, es deien The Flash, Hawkman o Green Lantern. Noms que ja sonen, eh? Després, uns 15-20 anys després, van ser recuperats per el que es va dir la Silver Age. Però tots aquests superherois, al costat d'altres, que es deien Spectre, Sandman, Our Man Ultraman, van formar l'any 1940 un grup que es deia Justice Society of America, o sigui, la Societat de la Justícia en Amèrica, que va ser el primer supergrup de superherois. Uh -huh. I bé, va tenir una col·lecció pròpia i, bueno, la veritat és que va tenir un èxit bastant força, força assenyalat. També de l'any mateix 1940 hi ha altres coses interessants com per exemple que eh, el que havia aparegut ara en 1939 que era un còmic book editat per Timely que és l'empresa que ara es coneix com Marvel que era un TVO que es deia Marvel Comics, uh -huh. també va gaudir de força èxit, d'aquí sorgeixen a, a alguns d'aquells personatges també bàsics no? de, la, de la Golden Age, com són doncs, per exemple la Torxa Humana o Namor, el príncep submarí que estan creats pel Carl Burgos i Bill Everett Uh -huh. Això també té molt d'èxit, aquests personatges també tenen col·leccions pròpies, i bé, el cas és que van augmentant, van augmentant les col·leccions en l'any 1940. Però hi ha un tema molt curiós, i és que, tot i que no pertengui directament a aquests comic books que es venen directament al carrer, hi ha un personatge que neix en l'any 1940 que és bàsic a la història dels còmics en general, no només de comic book, eh? que és The Spirit. L'Espirit és un personatge que neix també en un format comic book però era un comic book que es regalava els diumenges o sigui, era un suplement de còmics, dominical com aquells que s'editaven des de feia ja molts anys a la premsa però en lloc de ser molt gran tenia el format comic book era una cosa, diguem-ne, original per l'època això li van encarregar a en Will Eisner que era un senyor que es va envoltar, diguem-ne, molt molts professionals i va crear, per aquest comic book que tenia 16 pàgines va crear tres sèries diferents i la veritat és que va funcionar força bé, però sobretot va funcionar de d'Espírit, d'Espírit és un personatge que en realitat eh, una mica el que volien és que el Will Eisner fes un superheroi, però Will Eisner va anar més enllà, l'Espírit no és un superheroi és un justicien mascarat és el típic senyor que era criminòleg i que se suposa que mor, però que en realitat no ha mort i com que no amor aprofita per fer-se una mena, no és una disfressa sinó que es posa un antifàs i bueno, se suposa que vigila que als carrers de la seva ciutat doncs, eh, no, no proliferi el crimen, no? Uh -huh. Però Eisner incorpora aquí coses molt curioses. Per exemple, les històries tenen, són bastant càustiques, tenen un sentit de l'humor bastant afinat. Els personatges són molt importants. Eh, la història que s'explica també ho és. O sigui, no, no són tan tòpics d'alguna manera, no? S es desmarca bastant de, de qualsevol gènere. I a més el Will Eisner comença a oferir un dibuix absolutament excepcional on domina molt bé la el contrast entre la llum i l'ombra on sap explicar molt bé les històries on té un tractament molt especial cap als seus personatges on apareixen també les típiques fems fatales dones, però que no són diguem, els seus personatges tenen una són més complexos no? del que en principi podria semblar no? i això té, té força a l'èxit Crea una mica una nova ambientació que es pot dir que va crear precedent Sí, sí, crea precedents perquè és que a més, sobretot crea precedents entre els professionals en l'hora a la manera, perdona, de com, com s'enfoca el dibuix i, i la narració, no? Mm -hmm. En Gulegner és un veritable mestre a aquest nivell i això els professionals saben veure-ho el eh? públic poder no tant però els professionals sí i la veritat és que en Gulegner eh, és un autor que a partir d'aquell moment incideix moltíssim en molts, en molts dels dibuixants dels anys 40, 50 i més endavant perquè fins i tot ara mateix hi ha un autor un dibuixant de còmics i també guionista perdó nord-americà força reconegut que és el Frank Miller uh -huh. perdó que ell reconeix no, que, que el Gullesner va estar el seu en fi, el seu mestre no? Uh -huh. Una cosa que hauríem d'explicar de tot el que ens comentaves dels còmics d'aquesta època potser hauríem d'ambientar-ho històricament no? perquè ens trobem a l'època de la Segona Guerra Mundial la pregunta que et voldria fer és eh, en quina mesura la guerra va influenciar aquests còmics o si aquesta... algunes vegades els còmics, de, per exemple, del Capitán d'Amèrica eh, reprodueixen doncs, els mateixos soldats de guerra llegint els còmics del Capitán Amèrica. Això passava? Sí, sí, t'ho explico. No, la veritat és que és, és molt interessant. A veure, ara estem parlant justament de l'etapa prèvia, diguem-ne, immediatament prèvia a la Segona Guerra Mundial, no? L'any ah. 39-40, als Estats Units encara no han entrat a la, primer, a la Segona Guerra Mundial, no ho obliden, a Europa sí que hi ha Guerra Mundial, i jo crec que no, es, no té que ser casual, no?, que, que aquests superherois apareguin, diguem-ne, en aquesta època, i a més hi ha una dada significativa, que pot ser curiosa o no, no? però és que la majoria d'aquests creadors de superherois, eh, bueno, Procedeixen de famílies d'origen jueu, no? Aleshores, mh, aquests superherois, en l'any 1940... 39, no, 40, concretament, hi ja superherois com el Namor, com l'entorxa humana i altres, que ja estan lluitant a la Segona Guerra Mundial. O sigui, encara que el seu país, que és els Estats Units, no ha entrat oficialment a la guerra, ells ja estan lluitant contra els nazis i contra els japonesos. Bé? Eh? A l'any 1941 apareix un personatge, que és el que tu, que és el Capitán d'Amèrica, del Simon i el Kirby, uh -huh. que directament, òbviament, és fill d'aquest entorn històric, no? Què passa? Per què apareix? Perquè se suposa que s'està creant una mena de suero espacial per crear un supersoldat. Això s'aplica a una persona, a un tal Steve Rogers, que és un xaval que vol anar a la guerra però que no l'admeten perquè està molt prim i malalt, òbviament aquest és un suero que el, el converteix en un tiu fort, no?, que té molta habilitat i molta intel·ligència, però aquest suero es destrueix perquè la seva fórmula no està escrita, només està a la ment del seu creador i un espianaci el mata, no? El Capitán d'Amèrica, bueno, eh, exemplifica una mica aquesta... Nos hem de situar a l'època, eh? O sigui, l'espírit de la lluita per la libertat que hi havia als Estats Units. Uh -huh. El Capitán d'Amèrica, les seves primeres, diguem-ne, aparicions... Eh, són per enfrontar-se amb les portades, els veus enfrontant-se amb el Hitler directament, no? Sí, sí. I bé, aquest és un tema que, clar, entre l'any, sobretot, a partir de desembre de 1941 i fins a l'any 1945, la Segona Guerra Mundial marca molt un punt de a ja part en el terreny dels... Bueno, dels còmics en general, no?, als Estats Units, però sobretot dels superherois. Què passa? Doncs, per exemple, moltes de les cobertes de les portades, la majoria de les portades de col·leccions com Superman o Batman estan dedicades al tema de la Segona Guerra Mundial. Ells sabien que els, els lectors, que tenien lectors adolescents o joves, que estaven a la guerra i que llegien aquests TVOs. Aleshores, una mica, el que procuraven era bueno, transmetre un missatge, no?, de moral positiva cap, a, cap als soldats, no? I això és el que es feien en aquestes cobertes i en moltes historietes. Curiosament, Superman i Batman, en el seu interior, en els seus TVOs, no es parlava tant de la Segona Guerra Mundial perquè era difícil, diguem no sobretot, en el cas de Superman com justificar, no?, que un tio com Superman que pot amb tot no acabar de poguer amb un exercici nazi, però bueno, hi ha una historieta molt significativa publicada en una revista nord-americana d'actualitat en la que el personatge Superman és una historieta feta especialment per aquesta revista, eh, visita Hitler, visita Stalin i els porta davant d'una mena de consell de les Nacions Unides que encara no es en aquell moment perquè els jutgin però clar, això és molt teòric, no? Ja, ja, llavors a la realitat, ja, la cosa... La realitat, òbviament, tothom sabia que era molt diferent, però, bueno, a veure, es van publicar decenes i decenes i centenars de comic books eh, amb la Segona Guerra Mundial com a protagonista, on, per suposat, quedava molt clar, perquè, a més, tothom ho tenia molt clar, qui eren els bons i qui eren els dolents, no doncs, mm -hmm. Clar, sí. Alguna última cosa que vulguis destacar d'aquest període, Antoni, abans acabar. Bueno, d'aquest període, citar que l'any 1941 apareixerà una mica el que seria la primera superheroïna, no? que és Wonder Woman, mm. que és un personatge que posteriorment es fa, cada entrada. ja pràcticament es fa molt popular, no? un personatge creat per un senyor que era psicòleg, que no era exactament autor de còmics, però que es converteix en guionista, que es deia William Moulton Marson. Crea la primera superheroïna una mica precisament amb aquesta idea no, de, de, de reflectir aquesta... diguem que no és una dona eh, com tenia que ser en aquella època habitualment, sinó que és una dona que té llibertat, que és forta, que és lliure, que decideix per ella mateixa i que en realitat, tot i ser quasi una deessa, se'n va al món dels humans per ajudar els humans precisament en la lluita contra, contra els nazis primer, però després també sobretot per ajudar les dones, que és molt curiós. Molt bé, Antoni, doncs eh, ho deixem aquí. Eh, ens retrobem d'aquí un mes perquè ens, eh, ens parlis del que seran els còmics de, de terror de l'època. Molt bé, d'acord. <laughs> doncs ja ens veiem. Fins llavors. Bona nit, Antoni. Que ja vagi bé, molt bona nit. Bona nit. Acomiadem avui el programa amb Globus d'Or, eh, concretament amb la banda sonora de la pel·lícula In The Will, que és aquesta pel·lícula que eh, ha dirigit el Sean Penn. I la cançó que escoltarem per acomiadar el programa es diu Guarantit i la canta Eddie Vedder i res, és la que ha guanyat el premi a la millor cançó als Globus d'Or. Nosaltres ens acomiadem ràpidament aquí fins la setmana que ve, que a veure si tenim a l'Àlex de la Iglesia. Marta, serà fins al proper dimecres. Bona nit. Jacina, tu també, aquí. Bona nit. A les 10 jo mateix també l'Ignasi Rebatma, acomiada a tots vosaltres. Fins el proper dimecres a les 10 de la nit. Ningú no és perfecte. <fixi> <fixi> La radioactivitat Som les 11 La radioactivitat Més música.